то вас хоч на дві години. Обіцяю, що за цей короткий час я за вами дуже знудьгуюся і рівно о сьомі буду у фоє театру, де мене зустрінуть під зблизки фотоспалахів чарівні акторки в українських костюмах з короваєм на рушнику. Шановний! Так потрібно для дальшого розвою красного письменства, яким ви опікуєтеся усе своє, таке, на жаль, довге життя. Ви дуже поспішаєте в театр до свого друга режисера і до шанувальників таланту Ярослава Петруні, яких мусите підготувати до відповідальних виступів на всенародному обговоренні сьогоднішньої прем'єри. А сам Ярослав Петруня затримається біля дорогих земляків у на широких колгоспних ланах. Таке офіційне пояснення – Прикрого факту, що вам доведеться пересісти з розкішної волги до прозаїчного графіка. Шановне, дозвольте коротку заяву. Не дозволяю. На даній етапі спектакль веду я. Але в такому разі, в такому разі я знімаю у себе відповідальність за ваш громадський авторитет. Хто вас уповноважував нести відповідальність? Шановний добродію, «У вас криком кричить елементарна заздрість!» Бермут сунув до рота сигару, ніби поклав під язик рятівну таблетку валідолу, і мовчки подимів через бурякову плантацію у бік дороги. Ковтнувши його, Рафик розвернувся і покатив хмару куряви на шептаки. Із кожним метром дорог, що її долав Рафик, душа Ярослава відживала звільняючись від тяжіння над нею Івана Івановича. Уже він не маріонетка у пухких, з короткими пальцями руках бермута. Уже він належить сам собі. Душа оновилася, переродилася в один мент. Так йому хотілося. Не опуститися, піднятися до оцих ось жінок у куфайках, які з року в рік з дня в день грибуться в землі, щоб у нього на столі в індійській цукорниці завжди був цукор і хліб у німецькій хлібниці. І до хліба в японському холодильнику. За кілька хвилин він поїде звідси, на прем'єру, потім у Київ. З Києва, можливо, у Сінгапурі на Цейлон. Престижна поїздка обіцяли включити в групу, а жінки – у дощ, у сніг будуть на цім полі, поки тут залишається хоч один корінець. Продемонструвати свою вдячність хлібодарам уже без об'єктива. Тільки ж слова на думку приходять, якісь бермутові. Ні, щиро, уже щиро, не для об'єктива і газети. У нім кров народу, душа народу. Тх, знов патетика. А може це звичка мислити високими поняттями? Високість духу? А що як бермут у мене в душі? Стоп! Заборонити? Без слів? Заборонити слова? Скупатися в народній цноті? Та знову. Ой, хай Маргарита хвилинку зачекає. Ярослав перекинув кошель, постелив хустку. До вельвету усе чіпляється. Одгорнув полуплаща. Шкіра деформується, присів біля колгоспниць. То як же, Ярославе, поживаєш? спитала літня жінка, блискаючими метеливими зубами. Тепер згадав, жила над яром, знімим, що пас череду, а більш нічого не пам'яталося. У роботі, у клопотах, зітхнув. Квартиру ж тобі дали? Дали. «А скільки діточок?» «Одне. Син. Отак, мо квартира мала, щоб більше не пристарався?» «Нема коли ростити. Жінка в театрі, а я за своїми паперами світу не бачу». «А вже ж, а вже ж. Тепер і в селі, і в городі робить треба. Але ж добре воно, коли дітей багато. До мене ось як поз'їжджаються з онуками». — А як насіння в гарбузі? — Ну, я синок, треба було б тобі ще й донечку, а вона б не заважала і не помітили б, як виросла. А грошей усіх все одно не заробиш.